Això és RecPlay, l'espai que Ivetre Ràdio, com a ràdio pública, dedica el concurs de maquetes. En la segona edició de Rec Play, ja ho sabeu, podeu presentar-vos qualsevol solista o grup musical de les Balears, sense distinció d'estil ni d'edat, i vos heu d'apuntar a musicaib.cat. musicaib.cat, 4 cançons, tres d'elles han de ser en català. Així ho han fet quatre de copes. <fixen>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 Quatre de Copes és un dels grups que s'ha presentat a RecPlay i el concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio. Per això connectam amb Formentera per saludar a dos dels seus components. Pedro. Hola. hola, bones tardes. Hola, bones tardes. I Mari. Bueno, Maria José. Maria José. En totes les lletres. <ríe> això mateix. <ríe> sou, sou residents de Formentera sí, sí, han nascut els dos aquí, vaja mos mm -hmm. <ríe> han, han dit per aquí, pels estudis mos han dit eh, que, que sou, vos, vos emporteu el premi de, dels més calmats de, <ríe> de xerrar més calmats sí, no? més sí és que a Pormentera <ríe> són molt tranquils, aquí no hi ha pressa per res poc estrès per aquí com, explicau-vos un poc no sé, la part humana del projecte musical, sou vosaltres dos i qui més el grup, les persones del grup, qui són? Sí, bé, bueno, som, som quatre, la eh, Mari José i jo, i després tenim eh, un altre guitarrista que es diu Omar Gisbert, i es baix en Mariano, uh -huh. en Tejaga. En Mariano és argentí, en jo, Omar Gisbert, és el d'Eivissa, ell és ibisenc. Uh -huh. I quan vos vareu juntar per formar quatre de copes? Bé, bueno, quatre de copes va sorgir perquè en Pedro i jo us varen conèixer arrel de tocar amb aires formentarencs. Uh -huh. I que és un grup de folk que no sé si coneixeu, supos que sí, també coneixeu una mica. Uh -huh. I allí varen dir, eh, muntar un altre grup, més roquero, una miqueta més canya i tal i mos varen començar a moure per buscar gent, començar a fer cançons així una miqueta més animades, i aquest és dia d'avui, que si Déu vol, eh, esperem que tot vagi bé i puguen seguir molts, de, molts anys més endavant. I heu abandonat definitivament el folk. o...? No, no seguim tocant en sus aires formenterencs. Uh -huh. Sí, sí. En doblete. En doblete, sí. I vos prodigueu molt en directe? si m'ho prodiguem, eh, que te refereixes a prodigar-se. <ríe> uh, si si actueu... Uh, uh, quina, quina bona pregunta. A què me refereixo? Si, si, si actuau molt en directe. A veure, uh, actueu tot el que podem, perquè en seguida que m'ho es criden, deim que sí. El que passa que també des de Formentera és difícil perquè Formentera sí que quasi totes les festes que hi ha per aquí no hi solava problemes i a també ara, desplaçar-se a Mallorca o Barcelona pues, costa un poquet més i també perquè els eh, sí, països catalans que te vagin coneguent una mica perquè pugues anar allà i, i fer alguna més de del que estan fent aquí és Cespitiuses, això és el que volen sobretot dar-nos a conèixer més, més en fora de No, però tenim, tenim la sort de que això pues, per cada any eh, ja anem sortint una mica més. Ja s'havia si ja començat a conèixer, ja d'uns mm -hmm. 3 dies fets i poc a poc pues, la gent ja anem sortint una mica més. Com està ara mateix el panorama musical a Formentera? Ah, està bé, avui dir, aquí totes les festes de poble entre grupillos, eh, flower powers, que està molt de moda, i, i vas tocant tot el que pots, la veritat. en eh, altres no m'ho perquè la gent també m'ho apoia molt, i, i, i quan tu te es sents estimat i que la gent està contenta de del que fas, pues, no costa seguir endavant. Mm -hmm. I és, és fàcil trobar... A banda de les clàssiques festes puntuals, festes de... festes de populars, trobar música en directe o és una una cosa així, una espècie d'extinció a, eh, no, a Formentera? Locals de música en directe? No, Formentera no n'hi no ha. No n'hi ha locals així que facin concerts en grups en directe, perquè... Tampoc no hi ha cap eh, establiment preparat per, porter, per poder tenir música en directe, per tant, els ajuntaments no donen llicències mm -hmm. Si no estan als bars, pues, adequats. I a Formentera, per desgràcia, pues, pues no n'hi han I això, o toques en festes de poble o... Pràcticament no. de, o que... de donar es vot... El que és, és a ah Si no, ja heu de donar es vot a Eivissa o fins i tot, a, com heu dit, a Mallorca, etcètera, no? Exacte, així anem. Uh -huh. I els músics vos, vos juntau? Teniu contacte entre vosaltres? et Formeu petits, petites comunes de músics o sou com a petites illes? Eh, però... Et, vols el sent... Vull dir, no, però... per exemple, eh, vos comun... teniu comunicació amb altres grups que fan coses similars a vosaltres? Sí, home, tot Déu mos coneixem, tots sabem. Sí, no, si... I Formentera sí que hi ha bastanta connexió. Som dues illes separades però entre, entre naltros estem molt propolis i, i sí, la veritat és que hi ha bastanta connexió perquè mos coneixem tant naltros allà i, i allà naltros. Aquí si fa una menys a Mallorca, per la distància, però també coneixem alguns grups de, de fet d'haver anat allí a tocar, a fer algun bolo i haver coincidit eh, bueno, en el mateix escenari a altres, altres grups que ja... Bueno, ja els coneixes, els presentes i ja vas fent contactes amb altres músics. Mm -hmm. Teniu un, una cosa en comú amb eh, Pec Guardiola, que és que vos agrada Um, ¡Viva la vida! A la vida una cançó de Coldplay tot i que hi va be alguns que que algun músic que l'havan denunciar que havia un plagi en aquesta cançó, però no, és de Coldplay, està clar que és de Coldplay i és una de les cançons que que vostres podríen dir que vos, vos, vos agrada, no? Sí, sí, vos agrada, vos agrada molt Coldplay, vos agrada molt U2, de Killers són grups que per nosaltres són una mica de referència i sí, intentarem pareixer-nos un poquio a ells, però això és molt difícil. I m'interessa bastant aquesta combinació de, de dos projectes, un de, de més de pop rock, com és el cas de quatre de copes, i, i també la eh, cosa més folk que, que tocau mm, per separat. Com ho, ho duis? Vull dir, feis doble temps, molt bé, però, per exemple, com sabeu si és dia de folk o dia de pop rock? Bé, bueno, eh, això... no sé, un dia... depèn, és que no sé... Hi ha dies que hem tocat els dos grups, primer un grup més trànquic, que és el Folk, i després, és que és el Verdenes, i això també depèn de si gent com on animada, saps? Quan volen rock, se tira més cap al final i es comença a iva, doncs van una mica més, més pausat. Realment no. són, són dos grups completament independents l'un de l'altre. Vull dir, Aires Formenterencs és un grup que dur molts d'anys, que deu dur com a 20, 20 anys en eh, escena, mm i us vàrem buscant altres per ajudar-los com a músics. I va ser arrel d'aquest grup que van crear quatre de copes, que era un grup completament a part, de músics diferents de que és els aires, aires formentarenys. Llavors, clar, hi ha una verbena i depèn de del que vol ser comissió de festes o l'Ajuntament, doncs, pues, mira, volem un grup tranquil, doncs... Pues, Aires. que Volem un grup més roquero? Quatre de copes. Això depèn molt de la gent que tria, també. I per I a nosaltres encantats la qüestió és tocar. I és estiu, suposo que és el millor moment no? per les actuacions? Sí, sí que perquè més... n'hi ha més. També pareix que les festes, les illes són més en l'estiu i també dona més gust d'estar a una plaça. Perquè en hivern estàs allí passant fred i ja no, ja no és el mateix. I la gent també té més ganes de sortir, de passar-s'ho bé i de fer festes. Sempre a l'estiu eh, crida més en això. Mm -hmm. Quants quant anys portau amb quatre de copes? Doncs pues devan uns deu anys, més o menys. Des de que varen començar així a juntar-nos i tal. I... Sí, més o menys això. Els temps passa molt ràpid. I amb tant de temps, perquè deu nhi do una dècada ens eh, podries destacar, ens podríeu destacar, algun moment especial? Moments especials n'hi ha molts, perquè hi ha moments especials bons i moments especials dolents, perquè no tots són roses mm. per l'enclar. Eh, el principal problema que té ser de Formentera és que hi ha molts pocs músics, i, i clar, tu el millor, nosaltres vam crear la banda, i ens ajudaven de bateria i de guitarra uns músics que ja no hi són. Per no hi són? Perquè a... A lo millor els seus interessos canvien o perquè no poden seguir per qüestions de feina o de família. I, clar, quan un membre dels grups se'n va, ha que començar de nou a buscar una altra gent que puga tocar, que puga eh, fer front a el que és d'un grup i, i ensai, i anar a tocar. I això seria... Uh, el que seria la part més difícil d'aconseguir d'un grup durant 10 anys. La part positiva és que tots aquests impediments els hem aconseguit anar solucionant i això te dona força per seguir endavant. Tomà Rima m'ha sortit. Eh? I algun concert especial pintura amb, amb, amb algun grup que vos fa especial il·lusió o, o fins i tot, no sé, una festa especial que recordeu um, així Bueno, de, de concert n'hi ha, ha hagut molts sempre, cada un té alguna cosa d'especial, recordar que fa poc, per exemple, van ser estaloneros de de Celtas Cortos i eren un, una gent super molt eh, agradable, eh? perquè vas... quan ho estàs d'anys eh, coincideixes amb, molt de, amb molta gent, tant que canta en català com en castellà, i, i n'hi ha que són eh, fantàstics. Altres que s'ho tenen una miqueta més cregut i és més difícil, però jo te puc assegurar que, que hi ha concerts aquí per les festes de Santa Maria que també hem anat a Barcelona en la comissió de festes de Santa Maria, que han fet concerts fantàstics, com va ser, per exemple, el Barça-Madrid, que <laughs> després del des partit vam anar a tocar i, clar, la gent tenia unes ganes de festa, que ho, ens ho van passar pipa tots. <laughs> molt bé. Idò, si sembla bé, escoltam, una cançó vostra, de quatre de copes. Estiré molt contenta. també vull unes ales que em pugin ben amour. Unes ales blanques i llargues que em duuen sempre on jo vull. Ser tan cert Així sonen quatre de copes, un dels en, concursants del RecPlay, concurs de Maquetes Divetres a ràdio. Ens agradat molt connectar amb Formentera i en la vostra calma. Ens ha agradat molt. Si vols calma, vine, vine, que entendràs. Però amb en la gos no, eh? que aquí en segon, no. estan no, invadits de motorinos. Quan no sigui gos. Sí, això Exacte. mateix. D'acord i de... si anem per Formentera demanarem per 4 de copes ho demanarem ho seguir, per 4 de copes i esperen que mos sàpiguen redirigir cap a voltros que no m'enviïn no sé segur, segur. Un museu de copes o, com, o se creguin que m'emboïna de copes, no? <ríe> Bé, no, tampoc s'està malament. O oh, sí, no sé. Moltíssimes gràcies per, per haver agafat la nostra telefonada i per concursar el RecPlay. Gràcies a vosaltres, ha fet un ple. Déu. Salut.